Rugăciune pentru taina nașterii! Aleluia slavă -e, Doamne Iisuse Hristoase! Domn al slave, te iubim și te rugăm, primește-ne și pe noi, cei mici, nevrednici și neputincioși, între cei de neam bun de la răsăritul soarelui, care nu s a născut din sânge, din voia bărbatului din patima trupului, și din Harul Duhului Sfânt, ca să împlinești cuvântul pe care l-ai rostit către Nicodim, că trebuie să ne naștem a doua oară din apa cea vie și din Duhul cel Sfânt. Ridică-ne într cei pe care i a împărtășit de tainele cele Dumnezeiești și i-ai făcut precum niște mădulare ale trupului tău cel Sfânt. Le-ai dăruit Dumnezeiasca Fire, i-ai pecetuit cu Sfântul și de viață Făcătorul Tău I-ai îmbrăcat în deșmintele albe ale curăției și în cele de cinste pentru nunta Ta cea astea. I-ai chemat la cina cea de taină din împărăția Ta, unde toate sunt Duh și se împărtășesc de cele duhovnicești, I-ai făcut văzători și părtași la cele Sfinte și de negrăit lumini ca pe fii lumini, fiindcă i-ai despărțit cu toiagul tău cel Sfânt, de toate cele ale lumii, i-ai purtat de la o slavă la alta, de la o bogăție la alta, fiindcă te-au urmat, Nu ce așa purtat. Să bea nectarul cel dumnezeiesc al bucuriei și al veseliei duhovnicești, leida. Vederile cele de taină i a împărtășit când storci în sfântul potir vinul viței ce crește din coasta ta. când adevărul tău se va descoperi, închip chip vădit, la simțirea tainei, care acum e acoperită în cip Ca să împlinești făgăduința că cei aleși ai tăi vorbea în împărăția ta rodul cel nou al vitei celei sfinte și săvor veselii. Fiindcă tu ești cel ce faci lucruri minunate și neobișnuite și miști, cum se cuvine, literele, cu Sfințele tale mâini în cartea vieții, prin atot Dumnezeiescul tău Duh. Tu ne pregătești să vedem frumusețea ta, cea mai presus de uimire, fiindcă ne vindeci ochii minții, auzul cugetului, simțurile înțelegătoare ale sufletului. Alungi tulburarea gândurilor. Ne aduci pacea omului din lăuntru și liniștea puterilor sufletului, care se nasc din rugăciunea curată, din plânsul cel dulce, din bucuria rostirii cuvintelor pline de har dumnezeiesc. Cheamă-ne când ne împărtășim de Duhul cel de pădător, care este lumină și vedem cele mai presus de fire. dă -ne să ne bucurăm de pacea, care întrece toată mintea. Să privim într-o mișcare neîncetată cele din jurul tău. Pentru ca să ne înveți prin Duhul Sfânt care cercetează și cunoaște adâncurile lui Dumnezeu, aprinderea Harului, cheamă-ne până ce suntem plini de sfințenie și de partea negrăită și mai presus de fire, a Preasfintei Trăim, ca sem că am împlinit porunca Ta luați Duh Sfânt și ne-ai dăruit făgăduința Ta. Pacea mea o dau vouă, ca să purtăm pacea trupului, a Duhului și a sufletului, în smerenie, iubire și rugăciune și să ne alipim de Tine.